Iperr raca. Benoa ba, eta esan bezala gaurkoan Sukaldeko olioa berzikletzari buruz hitze egingo dugu. Horren onurak eta abantailak besterik ez dakarrela, karrela horixe diote adituek, baina Euskal Herriko eskualde gehienetan olio berzikletapenerako kontainer berezia jartzen ari diren urteotan Ondoko prozesuaren inguruko informazio gutxi elarazi diote erritarri berbada. Guketxean olioa botiletan bildu eta kontainerrera botatzen dugu bai. Eta badirudi hor bukatzen dela dena, baina hasi besterik ez da egiten. Eh? Hortik aurrera zer egiten butearekin eta zen olako eraginadu bersik latzen dugun olio litro bakoitzak ingurumenean edo berziklatzen ez duguna hori jakin ajan olioa berziklatzen duen enpresaerietariko batekin harreman eta jarri gara eko erre r du izena eta fagor mondragon talderen barnean dago arrasaten eh bertak ordezkaria Alberto Garate dugu ordezbanago eh telefonen beste muturrean duguna Alberto Caixawerdion Caixa Caixa kolo bai no? e, benoesan bezala eko erre r e, du izena zuen enpresa olio berziklapena e, bezala ba nahiko berria dena ezta baina garapeen ahundikoa Bai, bueno, kontu hau zera da, eh, ba, uste batzu plantatu zalla hemen, e, arrazaten plantatu izan proiektu hau, eh, udale txetika plantatu sitio hemen unibertsitateari eh, baia olio sistema bat bastertu eta diseinatzeko. Eta hor tei ba, e, kontu hau lehenengo ba ezbentzi piloto bat egin izan eta hori gero eh ba zortu zan, Eko dirre. Eko iberre, 2009ko edo eroskatu izan baina ja e, bere produktu barria garatuta e, merkaturat zeratu zuen, zuen genuen e, ba 2010ko martxoan eh? Eh, bai, eh olioa hondakine eh, benetan kutsakorra dela kontuan hartuta zuen len helburua etxean erabiltako olioa eh, berziklatzeko zerbitzu integrala ematea da zer da zerbitzu integral hori Bueno e esan dela E, sistema hau gau dizinatuta e, ondakin hori bilteko eh? Guztiz uh, zehado hortarako da. Eta integrala zesan nahi dao Balde batetik e, etxe guztietara iritsi Gui gara etxe guztietara pote bat banatuz Ez, edozen pote, e, hortarako baita ere dizinatutako pote berezi bat Hausa da, bala daukona Eta, da, bueno, beste, beste saugarri batzuk dauzkana, ez? Eta lehenengo kontua hori da, etxe guztietara iritsi eta kende guztia bultzatzea eh hau biltzen. Gero egiten duguna da baitza be eman. Kalean gukartzen ditugun ba beti dauslanean, eh kontenera baina gea makina dira, makinak edokenenen ba mekanismoak eta komunikazioa eta bueno beste baitza be batzuk eta orduan E, hor dauko jendean nahi daudenean erabiltzeko etxeko potea betetzen denean, koatzen da makinietara eta makinak ebatzen dio beste pote bat garbia utzik etxera eraman eta e, bezikleten jarraitzeko. eta gero baita egu servizua itxe, e, e, bestalde egiten duguna da ba, sistemaren mantennu oso hau da makinak martsan mantendu, baina bestalde batetik pote horiek bildu, ekarri gure instalazioetara hemen arrozaten, boteak ustu eta garbitxu. Eta baita ere, hori e, hori egiten duguna da filtratu, gero e, biedizela egin izateko. Guk egu ez dugu biedizela egiten, baina horren filtratu arte guk egiten dugu. Bai, e, aipatu bizo makina du makiña horiek, kalean e, dauden makiña horiek gainera, e, teknologia berri ez lagunduta, ez da? E, Ordena bai. lotuta. Bai, hori da, hori da. E, Makiniak horrek eurek kabitzatu itxen nirut alde batetik e, eh nekolaroiko kapasitatean daudenean, ba bete baino lehen, eh baitzabe ematen dizute datuak, datuak ematen dizute e, zema biltzen ari den, eh? Horre jartzen dira gure webaren bidez, gure bezeroen esku. Agibidez, orain dela gutxi jarri ditugu e, makinak eta potiak eta sistema osoa martxan jarri dugu, intentsu orain dela gutxi, ondala ile bete armani eta ba horrea ja, ba, eurek unaretsian madukate, e, Baza hitz bidez, gure hueran txartuta, ba, diltzen ari dena ikusteko aukera. Eh, aipa... dero, ba, eta gero baita mm, e, bat matxuraren babagau edo falioren, bat makinan beha, bizaten dugu ba, bonita, ba, konpontzeko eh, Aipatu duzu, eh, oli horrekin gero, bio egiten dela, eh, azalpen teknikoetan behar bada murgildu gabe, ez dakit, eh, tratamendua eh, oso komplikatu den luzea den hala ez, edo, edo nolada bakuntua? Ez, ez esterifikazio, da, ba bueno, eskeinen da prozesu kimiko bat, em, eskeinen jolioa berako doko naiko botere, ba, em, e, zano, regai dezala eta baidoku hor, em, motoretan eta erabilan izateko, ba, transformazio bat, baina ez da ez da kompleksua, ba. oli maila txikietan eta norbaiteke... Mesecien taiteena, bueno, hori ez da gain normala, es, baina ez ez da, ez da per zure kompleksua. Gehin bada, e, arazu arasu otsoa egoten da goien bat, e, olioa, eh, gubiintzen dugun olioa ez da olio garbia, es, olioa, tira todo en olio justo da carba, eh, fate tarpetik eta gubiintzen e, da. Orrun, horrezka komplikatzen daukasuntan edo zen bihotzea. Aianen estelan prozesua banaiko, bueno, ezagunea ta sintesa da. Uh -huh. eh, Bestalde, Alberto informatzen egon du naiz eta harrigarria bada ere, eh, olio horrekin xaboiak eta kosmetikoak ere egiten dira. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. azkenian eh, olio adoko, ba, oli, oli, oliotik eta ez bakarrik oliotik. Eh, birusagariteko posibilitortik hortik, hortik be glicerina ateratzen da eta glicerina da kosmetika oh, kosmetikan eraitzen uh -huh. eh, da. da Olioaren Zatibat eh, nola baitez Eta bai, eh, jaboiak eta egitarena Eta oso oitura ezaguna ez? da Eta, ezo, dekazo Gainera, oin, oin buk esaten dugu no, Bersiklatze kontuak eta ba, bueno, Lehen gure baserrietan eta Rolakoak eta asko ditentziren Ondak eh? ingitxizorten zan Egia eh, zan no, egi esan, uh -huh. eh, deste, deste munduazan han, ez? Zek, ez, ez zuten gaurko Lusurik, ez baina Justo jaboiak eitzeko oitzura hori nahiko, nahiko ezaguna da. Ba. <hum> e, argi dago, e, olioa iturritik bera bota beharrean, ba, bigarren bizitza bat e, albidetzea gure eskudagoela, e, baina datu batzuk emango bitugu, behar bada, e, berziklatze horren e, ingurumenearekiko duen eraginaz jabetzeko, e, Euskal Herri mailan gutako bakoitzak urtean batez ez bestean ogei litro e, sukaldeko olio kontsumitzen bidugu eta, e, beno ba, litro horiek ez berziklatzeak badu badu eraginaz, eta ingurumenean. Bai, eh, bueno... Ogei litro da, konsumitzen duguna, horrek ez du ezan nahi ogei litro eh, ondakin sortzen direnik, ez? Mm Hortzik -hmm. e, asko, gure ba, ez abelera bai ez, ez? <laughs> Beste bat ba, nola bai ba, galdi, dire, baina bai pentsa lehike ogei litrotik lau bat direla, eh, oza, diorten direla ondakin. Lau ditan, bai txabe, zenbat ez zutrikoa den eta bat, bat zuzia eh, eh eta erabiltzen dizenak. Baina bueno, eh batezuste pintatzen badugu etxeetan, e, pertsonako pertsonak ba pare bal litro botatzen dugula edo hondakin duetzen direla be, asko da, asko da. Bai, e, kontuan izan behar da eh olio kaso duela. Herta hori da lehengo ulertu ulertu da rena. Uhum. Eh aipatu eh, olio litro bakoitzak eh, mila litro ur gutxatzen bituela, ezta? O hori da per bai, ora bai. Ez bakarrik olio, eh? bai, hori eh, kontua da olioa, askotan ikusiko den unez etxian ikusten da, eh, solio olio olioa bat eta ba uretan edo be ikusten bada geruza bak geratzen da, ez? gainean, ur, ur gainean geratzen da. Orduan zer etzina hori, a veces a ibai baten, ez, edo eh, edo baten olioa isuritzen da. E, geruza, so, olio gutxe ekitzen geruza fin bat, baina oso zabala egin e, e, urro hortan, ez? Eta geruza horreak ekitzen dena da, e, osigenoa sartzen e, eragotzi, so, ez du guzten, osigenoa uretan sartzen. Horroan, horko blizitza hilitzen da, bai, arraina, edo e, barroko bertako ba, be, e, organismoa, belarra edo dena dakoa, ba, e, osigeno hori gabe, hilitzen ba, da, hori da, kopsatzeko eh kontroli erapiko kutsatzen duen olioak eh, ura oxigenatzen dutelako gusten. E, eta esangabe doa ere e, arazo larriak eragiten duela e, ursaren emendu sarean ez da guretzeko odietan ere. bai bai bai bai bai. em aldematetik tutuak eta hori gainera iturkineko sondo dakite. tutuak koten dire, ba bezala kolesterola gure sanetan eta bezala zituak isten gatuen dira olioarekin eta becha be olioa gero bazaboiarekin eta nastuheran eta hor isten joeten dira eta orrun ba ba dira zituak hor, hor kostu handiak, gotoen dira hoye d'estat tascatzeko bastan ana manteni munduko aurre kontu orokor batzuetan eta zatuta urten da hori ta orrun eta ez da lasehat gutzen hori da bat Pero bestalde araztegietan ere, postu diak sortzen dira, hori da na ezagutzeko edo kentzeko. Efiltroa, sku lana, instalazioak eta uh -huh. da. Quiero que esto os ha dado eh que ya ya un guru un guru mikroorganismo eh, eta sema taratu eta sortzen, direla, eh, sortzen dire, sortzen direne, no? Egun esango dugu bai, bueno, eh, etxeko etzeko olioa etxeko lio, etxeko urak danak bilduta dauzela, kolektore baten didez, araztegiera, araztegietara eta dicoaztela. Ez doi dicoaztela ia orain normalean ibaitara. Baina hainbeste beste ies eta egoten dira. Zain fuga, zulu, eta hortik ertetena urzekina eta olioa azkenea barak egoguk. Olioa janitzen dugu, ez? Zalaetan botatzen dugu, bestean botatzen dugu, Eh, errekin dugu hori dana ba janaria da izatez, ez. olioa eta baitxabe hor. eh sentando una certetida torre mundekin guztia, ez. Orrun hori ba arratoientzat ba, ba, eta oso coxua da. Arratoia kugaltzeko eta mikroorganismoak kugaltzeko ta oso nada, ez. Orrun <hazien> horrek em, nola no bait hori dana gutzitukoenuke olioa ondo ez eh, ezatuko ondo dukoa. Eh, hori guztia eh saiestearren eh aipatu no, papera, e, kristala beira edo eh plastikoaren bertsiklatzea aski bitugula, e, aspalditik, e, baina esan baiteke olioarena Alberto Nahiko berria dela. Ez dakit garapen fasean aurkitzen den gaur egun Euskal Herrian e, olioaren eh olioaren yes, bertsiklatze sistema. Ea izan olioaren bultzakada ordua olioa, bizikletzikultzakada gehiago datorrela olioak orain daukan, daukan balioagatik eh iztutu istut, instituzioengandik eta dagoen e, bultzakada baino bultzakada so, esan Orria olioarekin orain bideo diesela ta egiten denez, ez? Ba, hm, mm, balore ba nahiko ma ez? Eta, osea, hondo saltzen da. Orduan gei e, Oli abiltzen da daben edo dugun, enpresak edo gehiago bultatzen dugu em baueletxe ba, instituzioak hori bilteko ez. I In, da, da instituzioak eta o teknikari eta eta abar asko gehiago kontzintetzea arazo honta, ez. Em, o sea, a, or, aukera asko dago nioik olio bilteko. Garapen aldetik home günda 73 urtera arteo ia sanu zu gutxi eh biltzentza bakarrik puntu mugikorrarekin eta orain ja askoz gei zabalduago dau eh konteneadore kontua ez bueno, askotan cuasco tan ayuda chin eta kasuena da ba edo sin pote odateko aukerako konteneorea eta bestalde batetik dau eh siklosua geia gobernatzen duen ba gure sistema, ez? E, Ba handi dauz ariibidez ba gazteiz eta donosti bezalako iriek puntu mediporra ekin funtzionatzen dutenak, ez daukiezuna da bae bat kamio di bat egun baten ordu baten naena ba, non baiten, eta al joten da, eta al dueena ez uh -huh. eta horrek eiaan oso gutxi betzeklatzea biziklatzea ba, laguntzen du. Uh -huh. Ongi da. E, pentsatzen dut e, zuek e, jatetxe, ostatu eta profesionalekin harreman estudan izango zaretela, ez da? haiek e, ere, bueno, ba olio asko baliatzen baitute. Bueno, guk geu eko hiru horrek e, gehiago, e, guri sistema dago, etxeko etcheko olioa biltzeko. Az, Esan asko zallaoa da o etche asko asko zallaoa da etcheko lua biltzea, eta asko ezta e, batatuago ez, da uelako, es asko atomizatua go da lako eta sistema horretarako dizinatu zen. Henaen guk bai eskaitzen dugu gure barruan barroan e, jatetxeetakoa eta biltzea. Hora kontua ez da jantetxeetan olio gehiago e, sortzen dala? Kontua da jatetxe bakotxean, etxe bakotxean, baina askoz olio biltzen dala. Baina etxeak askoz gehiago dira, ez? Horren, uh -huh. etxetako olio guztia bildu ezkero, ezkero jatetxeetakoa baina horiago izango zen. Dua, nire gabe. Eh, Aipatu dugu, ba, EkoHiru Erre enpresa arrasaten dagoela, eh, baina ez duzu zoiek arrasaten lan egiten, eh, pixkanaka, pixkanaka edatzen zuazte, eta eh, jakin izan dugu, maulen ere halako eh, kontainer bat jarri duzuela. Ba hori da, hori da. E, hemen iparraldean, eta ez bakarriki parraldean, e, jeira ja harik gara, ja, ba, nazio arte datzeko, e, frantzean, alemanian, eta ba, bor, nire da, zuten ba, ba, egin iltatea eta No edo edordo quen sentibera ba, oso handia dala eta ja lengo pausa eman hemen maulen eta hor ba arrera oso ona izaten ari da. jendeari ba, ba, ba asko gustatzen zaio, eh? sistema batez bere ba oso garria, oso e, erabelgarria, eta modernoa dela ko, e? ez. Ez talde de este de bada irizgarritasuna ere zainduala, ez. Hurreste mailgarritasuna zera ba bueno potea hartzeko ba altuera biltzeko ta hori da nabez zaindu da eta frantsesak hortarako naguntasuntan eh, eskaldu un frantsesak eh, asko baloratzen dabe gauzak ondo estatuta eta ondo diseinatuta da potea gida ba ikusiko dugu eh gatzen urteetan nolako garapena duen olio berziklapenaren kontua eh, dago, ba, eko 3r en enpresaren bitartez argi dago ba, eh, ba, zerbitzu eh, garbia eta osoa eh, ematen duzuela sentzu eh, honetan eh, ez daita ba, lemixiko urtea hoetan eh ba asko emendatu da olio berziklatze tasa eh bueno pasa sistema dena la vera asko aldatzen aldatzen da eh fundu mugikorretik Em, pensa puntu muy correti. Em, edozen botillas, bildu, bilzeko sistemara, so edo kasuna ba, 10, 5 dinero, vaya, ja, bildu estudioi, kostuitzen dala. Uh -huh. Eta sistema hortatik guk eh, or, plantatzen dugun sistemara, ba bestostera iru kostuitzen dala, ez? E, biltzea. Orduan Bai, ikusten da, e, ale batetik, ba, jendea, jendeazko inazkabe ematen dio, arritsi botatzea eta olioa, eta zerbait ematen badiozu hori or, ez egiteko eta biltzen errosteko jendea pausua ematen duela biltzeko. Eta gutxika-gutxika, bagoiaz eta badoiazta zaoiek hobetzen. <hum> Ongi da, ba, argi dago, eh, ba, e, urratxak eman behar direla zentu honetan, e, ba, eko hiru erre enpresak egiten duen alegina eta, enoski, herritarrak ba, egin behar duen e, txiki hori ere, e, galdegin godi egu hemen gure uinetatik, Alberto Garate, e, eskermi ja, ba, gurekin egotegatik. Eskerra zu ondo izan. Agurru bero bat.